nik nola jaile bete batzuk irakurri non liburua beraz ez naiz e, guztiz eta detaldi gustietaz gogoratzen bai garbi dauketena da mm, irakurri nuen unean eta amaitu bezain pronto pentsatu nuela gehiagozala ura hollywoodeko e, makro pelikula hoietako batentzako gidoia E, benetan salduzan novela baino Zena eta estrukturan eta ikusten da Oso e, kapitulo edo Atal motzak dituela e, Oso harin eginda daola Personak ere oso harin funtzionatzea tutela Etzei turitzen benetan ba, Egin zan eta salduzan Moduko novela Garantzitsu eta e, bueno, ba, Estruktura batzuk e, hankaz gora jarri litzeaken e, Novela bat danik baizeketa Gehiago, bueno, dausa espektakular bat Eta tarte gozoat pasatzeko eta irakurtarraza nobena bat duen jubesterik. Gostokoa izan ala ez, azken hilabete otan, arrakasta hitzela izan duen liburu bat tan, Dan Brownen da vintxiko dea, haipatu beharko genuke. Liburu bat gehiago fenomeno soziala dela dioen ere bada. dosantzear zabaldu den liburua da. Pentsa 30 dizkuntzetara baina gehiagotara ere intzuli da. Euskolerri bertan ere asko saldu den eta irakurle asko liliuratu dituen liburua da Da Vinci dea. Billintz megadendako Carlos Vicentegik datuak ere emandezkigu. Bai, bai, eh azkenbolaran eh saldu den liburua izango da zehurrenik. Baterazen momentutik 2003 nia taikoan urri inguru horretan ateratzen iritsi zan liburuendentara una beintzat eta ortozekoztik ba bai nikuste inolako zalantarik gabegina gehien salduen liburua izango da senten iha ezon hor dauka liburu horren berri e, bere iritzia bai bai argiago e, publizitateri gaberena gainera hori da eta e, aozago egiten dena jendeak irakurri edo zerentsun eta hori komentatzen dute Eterazen garaian, 2000-2009, ba, urtearen amaiera aldera, ba, urtea maitu, iru, iru beteren bueltan, bueno, iru, bi iabetetaren bueltan edo, ba, iru ere unaletik gora salduzian hemen bertan. Eta hori asko, ba, homba, baita garaia ere zela ez urte amaiera beti, e, ba, egu berriak eta bertan daude daudun, oparita erako dota Saltzen diari liburua eta. Unen garaio polittzenana atera zen baino kopuru politsa da salduna. eta Gererotiki az, oso salmena e, handiak egin zian zenmila e, zazpiruna le inguru saldu hemen eta hori kopuru aipagarria da, nabarmena da, eta urten ere oraindikke saltzen ari da. BANBRAUNEAN NIBURUAK IKAMIKA ETA ZERESEN UGARI sortu du, Komunikabide askotako, naiz lagun arteko amaika tertuliako izpide izan da Eta izango da behin meina gehiagotan Ere berri honek jairian jarri du Lehen agotik ere zon taldek defendatu izan duten teoria Jesucristo eta Maria Madalena bikotekideak izan zidela Eta seme izan zituztela dioen teoria hain zuzen ere Da Vinci kodeak ezkutatzen duen teori honen egiak eta gezurrak argitu nahian iritzi desberrenak bildu ditu Euskadi geratiak. Xavier Andonegi, Gipuzkoako Elizarrutiko Erlikio Zientziengoi ikasburuarekin eta Juan Maigaigurekin, Kaiagerkari Digitaleko zuzenderearekin hitz egin dugu. Asko irakurri den, eta asko irakurriko den liburua da, da bintxiko dea. Liburu paregabea batzuentzat, liburu ezin ino beste askorentzat. Engainua, buloa, gezurra, itzak erabili du batekoan jageiagok, novela honetaz itzegitxerakoan. Xavier Andone giren ustaz ordea, liburoren egileak ez du inoren nahi izan. Hasieratik Aziratik ez atendu gau novela da? Eh? hau ez da libro historiko bat ni ez noa historia egitera beraz, hortikan garbi jojatzen du eh? orain garbi esaten du nik erabiliko ditutemen historian izan dutian, pertsonaia batuk talde batzuen eh? izenak ez eh? desu samei hemen nik erabiliko duen drama gertatua denik baizik pertsona oiek, talde hoiek izan dut hori berak hasieratik garbi esaten du. Bueno, hola urtertuezkeo ni beste berak garbi johatzen dula. Ja, zeki gero eh, drama hori egitea nobelaren drama bertan ba eh, ada, horre. Lausa asko ematen dira ba historikotzat, haura konprobatutzat. Hor da, dago onsa konsakon eta bera, ez, Madalena eta Jesus eskunduzi drala zena egizan zintuztela hori or, esatea hori bezala gauza asko esan daitezke beno inolako probeik ez daude gauza hienak ez da Egi atzat jotzen diren gertera uegirain zuzen ere Liburuaren ardaz nagusia, Juan Magallegoeran iritziz Liburuaren arrakasta, Kristo eta Magalienaren arteko harreman horren teorianan dago e, e, Arrakasta, Liburuaren arrakastaren atzean badagoela e, ideia bat eta e, tesi guztiz apurtzaiaren den e, tesi bat dago txienes e, publiko haundienari begira. Hor eh tesinaguzi bat saltzen da eta e, ideia hori da Jesukristo eta Magda, e, Maria Magdalena Maria Magdalenaren arteko harreman bat e, egon egondu zela eta e, inkuso aukera bat, ezta, eh hoiek e, semealaba ke euki izana eta nolabait ere leinu hori bizi eh lortu lortu lortu izana, e, nik dut hori izan dela liburu horrek e, izan duen arrakazaren faktuar erik nagusiena eta e, ideja apurtza bat e, zenbait zirkulubetan monoteoria hori alde zahorretik bat zegoen baina liburu horrek e, ba, nola baitere ba, publikoari zabaldu, zabaldu dio. Elizako zenbait sektorek Eliza beraren aurkako eraso gehi hartu du liburuak defendatzen duen teoria eta baita liburua bera ere Xabirranden hogeik ordea teori honek ez duela dioen aran ez du uste liburuak Elizari erasorik egiten dionik Datu gehiago daude zateko, ez dela eskondu, eh? ez dela familia basortu Naiz hori giruan eta garaian da raroa zen Eta hortan zauden jendearekin gehiago bategina zegoela Jesus alegita E, bizitza arrunta eskondua eta abar egintzuten abakein baino da hori da gainera argumento ba, gero elizak ere espaldidanik ez da beti horrelezan apaizon da zelibatu eta indartzeko eta legeztatzeko eta erabididuena jesuzen historikoak izan dutu behar zelibia izan zela alegia zela eskatu izan Nik ez dut uste Elisari kontra egiten diunek egi esan, eh? zati batzu gainera, zehazki Elisari buruz, ondo hitz egiten duena, hori oso ondo ere, batzak egitotatzen da, Tori to, bai, Elisari barruan dauden, dinamika talde izan du dudiran, eta gaur ere dauden, ez Batez da? ere da talde konservadore, botenetxu, dirua, ez da, indarkeria, eta oitana, erabiltzen duela, eta bueno, hori naztutzea elizarekin Eliza gauza handiagoa abara ez da, hori ere, olakoak ere asko izan du dira. Tagian, alderdi hortatikan, ba, erazortzen dio, olako talde ei, ez da? Ta, ta ba, talde konservatzaile, potenetxu, eta hor barruan ari diran talde, gaur ere eskugiko, eta olako ei, ez da? Erazo, alde hortatikan, baina nire ez taldezikan, Bezik, gehiago lertu du nik, eta uste dut hor txedagoa, zakonean, elizaberaren purifikazio, badala, eh? nik hau, autore ez da gebera, kristaba e, den edo ez den, baina inpresio emadit askotan e, bera e, fereduna izan daitekeela eta, bueno, nahiko lukeela erizta garbiago bat. Baina irakurri dut, kodiro da bintxi, eta esan beharra dukat, bueno, lehenik eta bain asko harrapatu nahi liburua izan dela, Asir, e, asiratik, gainera nik zekit igual kapitulak ere oso motzair elako e, kontakizuna ere oso bizia delako akzioa ere akzioa ere, ere dezenteko delako bertan liburuan, baina gauza txarrak bilatzen hasita uste dut e, bukaera bastante esageratua dela gauza askorengatik baina ez takontu ezango menoren bukaera ipatzea, ez da, ze gure entzuletako askotazko Momentu honetan irakultzen ariko ira, eta bukerari diet bukera ari baina bai, hie esan, aspaldionetan e, arrapatu nagoen liburu bat izan da, gehien arrapatu nagoen liburu bat. Dan Brunen, da bintxiko de liburu agotan hartu Euskadi irratian, Juan Magaiago kazaldu digunez, eleberri honen oinarrian, bada benetako istorio bat. Euskadi guzti e, honen, e, atzean, e, badago benetako Bueno, en esteiobat, eh, bat, eh izeneko herri batean kokatuta, Reims lezato, eh, Frantsiako esk, eh eskualdean kokatuta dagoen herri txiki bat da. Eh, dela 2000 inguru, hor eh, eh, eh itzela, eh, topatu zuen Berenger Saunier izeneko eh, Abade abare batek 1800 eh da ean postean eh, herri hortara tara heldu zen beren gertzarniak e, abade horrek eta e, abade horrek e, zeo zeritzela e, topatu, topatu zuen antza ezkuiztibu batzuk e, topatu zit, e, zitun eta horren e, e, e, atzean horren ostean e, diru mordoa irabazi egin zuen beren gertzarniak horrek ezkuiztibu horiek e, ezagutzen dira eta e, evangelio Zerotestamendu zarreko pasarte batzukre agertzen dira bertan eta batzu diote ba, nolabiteko klabe bat e, badagoela e, pergamino edo eskustibu hoien e, artean eskutatuta. E, eta kigu zehaz mehaz dirua horren bitarte zen edo bestelako ato, e, zera, aurkikuntza bat eginote zuen kontua da e, horren gerostik bago no e, erri txiro bateko abade batek gizugarrizko diruko pura ondia lortu gintzoela. gerabadeak aurkitu zuen altxar agian, Grial Santua izan zitekeen diburon zer askotan haipatuta Grial Santua Templarioak ordena religioso militar hori eh? Jerusalemen sortu zan Frantxez princeak eta ziren orko buru hemen, eh? euskal herriken eri aitarra zuten, eh? naparruko resumanda gara hidartan, hori eri historia polita da bueno ba, hainek Jerusalenen zeudenean, Jerusalengo templuazena, jodutarena Salomon erregiak egindako templua, horidan dan eskabatu egintuten, ez da? Aztarnak alegia, orduan Aztarna ba iziren. Da, an aurkitu zutela, da dator historia hau, ba, griala, deitu dioten, hainio, azkenian zer, ba, zea batzuk, e, nola esaten da, e, eskeleto batzuk, ez da? Eta, hori, e, paintatu zutela, ba, Maria Magdalenaaren azela. Hoi bat, ez? Edo Judutaren legea hamarra eginduak moiize tabla tabela famosuak ez da baita ere hori aurkitu zutela. Ba, ba, en fin, zutela. zutela. eta Hori guztia dela templarien ezoroa edo ez. eta hori den ekari zuten eta ortidator angorpu edo arrastoak edo aurkitu zutela eta Madalenaen hauttezen eta habar hamataunaren histori hori, Griala ez zela inbeste kaliza edo eskaliza. ez baizik eta... Amatasuna Jesusen emastea Antzegoela eskutatuta lekurizan duenean Amarra gehiindueto Tablerakin batera Baina, gara, claro, horri buruz Olakoak esaten ditu, baina ez dago Ez dago, ez dago eh, Apoiatura bat, ez da tal, lada, Ez da, ez kalisa, ez da, ez Gorpuzza Ez da, ez azken, azkenean Ba, bueno, anartat, anartutako Templu, anartutako aberastasuna Olako zerbait, ez eta bat da ia e, historia zerrien baina e, baita horren zerbait eh dutere bada go handa horren bilakatu dena besteak beste bueno Alemania, Afrika, esez zakosenbait ese, ekide hasle zatu alderaguntira nerealdeko atar metabar eta historia zer da jende asko aritu izan dela krial horren en e, ustez ustezkiral hori e, objektu fisiikoa zela Jesu Kristoa azken afian erabili zuena e, e, ardoa emateko azken finian jainkuaren odola odolatzenez da e, baina hor e, bestelako aukera hori e, e, planteatzen zaigu oraingoan ez da eta baain dela zen urte ere. E, Benetan, eh, grial santu hori ez izatea objektu fiziko bat, ez izatea eh, kaliz, edo kopa bat, baizik eta eh, lehenu bat. Eh, Jesu Kristok eh, utzitako eh, lehenu bat edugut zienez, eh, bueno, eh, bai eh, lene, komentatu izan duguna, Maria Magdalena rekin izan zuela harreman hori, eta zenpinen kalitza griala izango izatekela Maria Magdalena. Real Santorrequin batera liburuko ordatzak dira Templarioak eta Siongo Prioratoa. Templarioak, bueno, ga ba, sortu ziren Elisako mugimendua bezala eta, bueno, ja 2 mende iraun zuten eta gero hor, ba, arasa asko ondusi ziren eta Frantziako erregia garai hartakoa eta Naparruako erregea zena, Felipe ii ditutakoak, ba, hoien kontra zen doien eh E, elizak eta etxeak eta Aherastasunak eta bere ganatu egin zituen, ezta? hori dana e, bideratu zelarik aukera bajarri zioten. eta zen aizoe esbaduzute ir lleguetea nahi izan, nahi, ba, e, beste ordena batzutan sartu behar zerate, ezta? Orden sortu ziren ordena Templaioren tankera, baina beste ospitaletik antzekoak. Edoien artean, ba, ziongoa. Bueno, zion ez ezan nahi du zion da Jerusalen hori zan nahi du bibliako itza dago Jerusalen dioguna zion deitzen zioten biblian testamentu zarretikan ez da? bino kuriosoa da hemen frantzian borgoñan bezela herri hortan Magdalenaaren e, en fin, hermizak e, gorpuztiak edo daudela dioten hortan ez da hor bertan dago mendi bat zion deitzen diotena eta asko diote Izen hori, Jerusalen, beti gogoratuz eh? Betze lehiortan, Madalenaren Golpustiak horri izanik ba, Templario batzuk ba, Kartzela zaizteko ba, Ordena garri bat sortu zutela Ta nola baita zana, izotela horrekin Magdalenaren kultuaren zaindari Edo esan duguna Emakumeak eta emakumeak Lehen kristautasunean izan duten Garrantziaren zaindari Antolatu zidala behaiek Uztatu nola ez, begira, azera batean trukulentua irutu zitzaidan, eta iguingarri ingarri ere, ba, era gizon hori gertzen dan bezala, gertuta, gero egila esan, ari poliziala edo, ikusi nion, eta tira, irutzen zai zailen ezatia, ondo osatuta dagola, baina gero gukaira egila esan gizut, dezezionante xamarra irutu zitzaidan. Eh, horidan ere hitzea ez ez nuela ondo pasao bainoen lengo zatitik bigarrenea, hm, mm, flojo shamaributsu itzaidan buka eragila izan. Horidan hitzea, eh? Bukaera, gila, aben kodeak emakumeren garrantzi aldarrikatzen du irakurgile askoren iritziz. Xavier Andonegi beraren ustez, emakumeak Elisen izan duen lekua da liburuaren trama nagusia. Madalenaren historia hontan nikuz ez sakonean berriago dut diot. Beste asunto badago, hori izan indarre importantea Elisaren hasierako historian eta da emakumearen lekua eta papela Eliza Elisagintarien artean. Taien hori pixet eskutatu egin da sexu gorabena honekin. Ez da, kuriosoa da, ez da, zan zen, etan eskondua zen miak, gainera no. hori ez da gauza importante bat, gainera ez da, horrez dago inolako gato bat, ez? Baina hor badaude beste gauza batzuk, eta Madalena protagonista ondi bada, lendabiziko kristauen artean bi talde bezala egindu duzidan, emakumeak aziera ziratikan, elizu sendaritzan eta testigu garrantzitsuak izan duzidan, batzuek horren alde. Ger ba, Erromatarren imperioan eh, krialtasuna garaatu zenean, horren alde jaraitzekotzen zauden behin gehiengorren kontraraitatu zen eh, emakumea garaian bat dirigente bezala elizetan lekurik neuririkketzuelako eta kristahau Elzak ere ba, emakumeak baztertu egin zituenez. Eh. Torba daude evangelio apokrifuaa deitzendianak evangelio bat horola deitzen dana mariarena ez, eh, eta oso laburra iritsi zaigu gure gana hau polemika hau, Azpen marratzen duna. emakumeak agintean jarraitzaren alde bai edo ez,. Agintari nagusiak ez bueno, ba, eskoraren alde azalduko dira, naiz Apostolupiaen artean ere azaltzen den beste batzuk. Beste posturauran emakumeen aldekoa torregondu zidan ziko zatiketa handiak ez da. Duzit, hori guztiere hor traman azpian dago. Eh? bori baiida historikoa, toribadala sakonagoa, eta dudarik ez dago madalena gaur historiko kilea badakigu hori eta teologiko gure zuen importante izan baina hori evangelio ofizialak egorein azte santuetan gaudea azte santuetan helizkizun guztietan irakorreko ditugu evangelio pasioa ofizialak alegia ez da eta hori aipatuko da Jesus hileta gero eh? kristau entzate eta gehi misteriorik importanteena biztuera diotze entiogun hori aziera hartan, Kristus dela eta hori guzti Emakumea agertu zitzaiela horreneko ez Alegia apostoluei ez gizon eskei esik Emakumea temaumen horrenekoa Mardalenari hala kristau ikuspegi batetik teologikoki Emakumea eta gainean Mardalena eta beste Maria Jesusen ama vera eran Maria asko azaltzen dira hor Lazaro Marta tarenaista Maria eh Mariaren artean asko naztutzen da hokie protagonista baundiakin azaltzen dira beti evangelio ofizialetan ere. Torrecigati gidu izan trama hori, ez? Nola diteke Jesusen biztueraren misterioa esagutu duten aurrenekoak emakumeak izatea. Jesusen San Pedrok eta horren ba, aurkako mugimendu bat zuten, kurioso da. Caldero requin, garai hartan emakumea protagonismo hori izentzualako izan da, pentsatzen zuten. A ber, erligio berri bat zabaltzen badu, esanaz. Jesus, bezbiztu dela, hain gauz arrarua. Ilik denok ikusi dugu eta, temakumeia saldu zehela, temakumea dira oia aldarrikatzendutena torren testigu, ba ez digutinu sinistuko. Tram hori egon zan orzakon ez da? Emakumeak elizako boteretik bazertu ziren garai hori Leonardo Da Vincik bere obran islagatu Menzuen, haidebide garbiada Da Vinciko dean protagonismo berezia duen Azkenafariko kuadroa Teorian, eh, Azkenafarria, margosten da bertan Hor, eh, Azkenafarri horretan kuriosua dek usteazelan Kalizarik ez den agertzen Zelen, Jesukristaren ondoan emakume bat ediludien agertzen den eh, Inkluso Pedro deunaren eskuetan Aizto edo laban bat agertzen da pertsona horri begira dagoena, ez da asko guzti dute, planteatu dute e, bertan dagoena, bertan errepresentatuta dagoen azken zinien, Maria Magdalena dela, e, eta Pedro deuna haizto e, bueno, hori eskultan duela, azken zinean diakin badakigu, Pedro deuna hori izan, zela eleizaren pertsona txortzai ofiziala ez, ez, ez, ez e, zandesagun izan zela lehen aita zandua, ez da. Hor duen e, batzuk e, be ikusten dute e, Leonardo da bintzen e, margolan horretan beste pizta bat. E, nola oitereen e, badirudi e, historian zehar e, pertsonei batzuk ideia hori izan zutela eta e, hori e, era ageriko batean esaten hausatu ez bat ziren ere hor ba, usituz dutera zenbait iztara. Maria Madalena da anasaltzen dana San Juanen papalean, ba, bueno ez, evangiliot denak, zango dute denak Juan Evangelaria, zela dure gaina, zentuzkoa da zeren gaur ere orain dikan ez da barabiarren artean da ekialdeko aldeko darrietan emakumea beti gizonesko entek bereitzuta dute, jaten dute ez da, da historikoki normala, pentsatze emakume bat han afaltzen zegoela gizonesko egin. beno, Leonardo jarratzen du augustia sakonean dagoelako San zankoantzen ura emakumea eh? Maria, beste Maria ba, beno, emakumeren bat hori linea hori indartzeko emakumeen protagonismoa eta Pedro jartzen du bakutsilo bat edo do, iritsi do bide horren aurkario ezela, ez da? eta dana jartzen ditu apostolua galegitzen denak diskutitzen batak baten alde beste beste alde bueno, esateko modua da ez askena farian gertatu zelako hori Baizik eta, ondoren, nola antolatu behar da taldeau, nola antolatu behar da edizau, zeintzuk izan behar dira buruzagi, emakumeak zer lego euki behar dute, ta, guzti hori diskuzio oso, gogorra izan dutela go, ba, egiten du azken afariko kuadro hortar ere man, ta hori guztia representatu. Dabintziko da, da liburuaren nondegnorakoak argitzen saiatu gara. Orain zuen esku dago liburua irakurtzea. Lazer gainera Dabintzeran sekretuak irubitan ere ikusteko aukera izango duzue. Liburuak izandako arrakasaren aretik Lazer eritziko baita sinema areto betera. Eza ordea ta da Dabintziko dea eleberri bat dela. Errialitatea eta fiksioa nahasten diren liburua da dela.